Da kallazi rabbul ulula salla alaihi wasallama Prije početka hoću da se zahvalim Allah zaštvenutela koji nam je mogućio i mene je počastio da dođem ponovo ovde kod vas. Posle toho hoću da se zahvalim organizatorima na ovom kontinuitetu koji, koji drže za ove predavanje i Ovo je polučilo svakako rezultatima, a upravo rezultat jeste ova ovdje svara da je napunjena malo, malo Vjerovatno je i više je napunjena sa drugim gostima i to je opet dokaz znači vaše kontiniteta i vaše odgovornosti nasprem, da kažemo, ovih dali, odnosno ovog poziva da se narodu i da se ljudima, pogotovo omladine, da se objasni znači vjera znači hvala Allah Sf. Tala koji je omogućio i dao ovakve uvjese znači kojima se mi danas u ovom vremenu nalazimo hvala Allah nam blagodatnima koje čovjek ne može pobrojati zato Allah Sf. Tala kaže u lajim ta'udu niamat la tu' suha kaže kada bi htjeli Allahove blagodati pobrojati vi to zaista ne bi mogli učiniti, ne bi ih mogli izbrojati Večerašnja, večerašnja tema i nije da bi čovjek se posjećao na te blagodati koje mi danas uživamo. Kažem danas, mi lično, blagodati uživamo malo ko, da kažem od nas, od omladine i od muslimana ovim prostorima razmišlja o tim blagodatima, a ne tako davno smo probali, pogotovo ova starija, da kažemo, vraća ili naše očevi i naše djede, probali su nešto drugo što mi danas uživa. Probali su da kažemo gorčinu, sputavanja, praktikovanja i živjeti u vjeru. Opet kažem hvala Allah Spomentala koji je i koji olakšao vjeru i olakšao, da kažemo, put. Međutim, Helmi Mudecker, kaže Allah Spomentala, imali oni koji će prihvatiti ovaj put i koji će slijediti ovaj put, koji će stati na ovaj put, jer Allah molim usp. da budemo doni koji će stati na ovaj put i zabrati ovaj put, put Islama, i molimo da uspravimo na tom putu. Jer će samo uspjeti oni koji a kažemo svoj budu put uskladili sa vjerom i kome budu zadnje riječi da i da Allah. Zato kaže Allah u posljednjih srednjih srednjih srednjih srednjih srednjih Zadnije riječi, la ilaha illallah, dehal al djennu, on će ući u jern. To je ono što smo mi i ne sumen, da smo svi čuli ovaj hadis, da Allah posljednika sallim kaže kome bude zadnje riječi, la ilaha illallah, ući se u djennet. Međutim, da bi čovjek došao do tog stepena da bude mu husnul khatime, da mu bude lijep završetak, to jeste lijep završetak sa la ilaha illallah, Mohamed Rasulullah, čovjek se mora potruditi na ovom putu. I Allah kaže subhanahu ta'ala وَمَنْ جَاهَ دَفِينَ لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَ Onaj ko se bude trudio لَنَهْدِيَنَّهُ سُبُلَنَ Mi ćemo će ga uputiti našim putevima. Mi ćemo ulakšati na put, da kažemo put do Mnogi su hadisi, da kažemo ajati koji upućuju na te stvari. Međutim, večerašnja je tema musibetni kao znak Allahove ljubavi prema robovima. Ja sam upravo odabrao ovu temu zato što su musibeti dio naše, naše života. Nema čovjeka da li bio musliman ili nemusliman, da li bio dobar vjernik ili slab vjernik ili bio ekstra vjernik, a da ga neće slijediti za kažniki musibet. I često puta bude postavljano pitanje kako čovjek da razluči musibet kada čovjeka zadesi da li je to kazna ili je to Hoće Ola da izmije znači, stepen čovjeku ili svome robu. Da li to kazna ili je musivet s kojim Ola smo znači diže stepene svojim robojima. Ovo je često pitanje i ovdje imamo odgovor. U Lema su znači dali odgovor na ovo pitanje. Upravo čovjek znači mora gledati svoje stanje u momentu kada ga musivet zadesta. Imate musivete koji su opšte karaktera kao što su poplave kao što su zemlje tresi. Ti musibeti, kada se znači, one koji su zaslužili i one koji, su, koji nisu zaslužili. Zato, Allah svih vam tada objasnjava u Koranu, znači, <coughs> a etom, gdje kaže Allah svih vam tada, itte kuhitneten ratus ibaneladina valevum inkum hasa. ali znači, čujete se iskušenja koji ne, neće zadesiti samo one među vas, između vas koji su zaslužili. Musibet, kada Allah svih vam kao što su zemlje kresi, kao što su poplave, ratovi, evo mi smo ga, nedavno da kažemo, iskusili, onda ne bira se, znači, je li čovjek da služe ili nije da služi. A u osnovi musibeti ne dolazi osim, kako Allah su nam tala kaže, oma je svabakom, mi musibetim, kaj ima kesebet, ejdiko. O jako amketir. Sve što vas zadesi od musibeta, kaže, to su dijela ruku vaša. أعيث يقول الله سبحانه وتعالى وَلَنُذِيكَنْ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ماذا يقولون مسيبة سلطة أو قازنة أدنى بريد مسيبة الأخيرة دون العذاب الأكبر بريد أمسيبة أكبر بريد مسيبة ماذا يقولون لعلهم يرجعون نبيل سيطر povratili, ne bili, znači, zastali, ne bili se vratili na ono, da kažemo, na ovaj put, svi ratu, na ispravan put. I ovdje vidjećete odnosno, odgovor na musibete, kaže, omaj sadakom, min musibetim, i ovaj glavni ajed koji, da kažemo, pučuje na musibete, i odgovor, da kažemo nama, na te musibetu, omaj sadakom, min musibetim, kad imate sebe i dikom. Kaže, sve što vas zadjesi od musibeta, to su dijela oko vaših, gojelatom, kefir, a Allah puno i mnogo toga praši. Kažu lama, kada čovjeka zadesi pojedinačno, znači svakog čovjeka zadesi musibet, kako prilazi njemu i kako će, do, koji je odgovor, da li je to musibet, znači kazna, ili je samo, znači, da ti, ili ti Allah hoće znači da se sa tim musibetom digne, znači, da ređu kod Allah. Sprono, Nema sumija, ako se sjećate bitke na Uhudu, gdje, da kažemo, kazna, zadesila sve one koji su učesni, sve učesnike u hudu među njima i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači tu kaznu međutim nije poslanik za sam zaslužio Allah subhanahu wa hoće da mu digne znači stepen kod Allaha će da mu da znači, nagradu za to i ovdje ćete vidjeti isto kada čovjek kada čovjeka zadesi musibet različiti su ljudi tom, u tom o tom musibetu znači, na tri kategorije da kažemo to ćemo se rijdati tako doćemo do toga što se tiče musibeta Znači, čovjek gleda šta, pojedinačno gleda svoje stanje u momentu musiveta. Zato vama kažu, ako čovjek pri sebi ima, znači, velike grijehe, znači, onaj musivet koji ga zadesio, kaže, nema sumnja apsolutno, da je to, znači, kazna. Znači, nema sumnje, znači, da je to, znači, kazna i upravo ovaj ajk objašnjava jednom da je yes, se jeste vala neki kanu mena mena azab al adna dun al azab al akbar la te musibe kazne i ove prije kazne ahireta znači te manje kazne prije velike kazne na ahiretu na sudnjem danu la an kaže ne bi se vratili tako da čovjek gleda znači pojedinac znači gleda svoje stanje ako je čovjek znači u tom momentu ima velike grije znači 100% kazne pa I to nije musibet sve dozle dok je čovjek šta? Nestane, znači dok sebe ne bude revidirav. Čovjek kaže Allah, Allah poslije za sve, i da je Allahu kaumen i talaham. Kaže, kada Allah zavoli jedan narod, poštanje mu znači belaje, poštanje mu musibete. E, ovdje vidjet ćete ljudi se znači razlikuju po pitanju musibeta, znači idu u slikate vore i to ćemo se opet kažem, Uh, vratimo se na to, spomenutimo i to, međutim, da se vratimo, što se tiče same, znači, samog musibeta, kako ga raz, uh, razgraniše, je taj musibet kazna, ili Allah hoće čovjek da vidne, da kažemo, onaj step. U onom momentu, znači, gdje čovjeka zadesi, musibet gleda svoje stanje, koji ima prisadni velikih grijeha, se znači kazna. Ako čovjek nema, znači, prisadni velikih grijeha, međutim, čovjek oženje, A, onda gleda, pošto čovjek nije samo odgovoran za sebe. Ovi omladinovi momci, oni su, da kažemo, u povlašenoj poziciji. Oni samo imaju, znači, da brinu o sebi. I oni ne gledaju nikoga drugog osim sebe. Kada izadesim u to ne gledaju samo na sebe. A oni koji su oželjeni, ako su oni, da kažemo, čisti od tih velikih grijeha, onda gledaju, znači, ko je još, za koga su oni odgovorni. Kaže Allah, Allah smuha tada u emfusek, u ahlikum nara, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodce, dva, znači ovdje s ovim matom je e, obaveza, znači, čovjeka da čuva sebe i svoju porodcu. Ko je porodca? Njegova žena i njegova djeca. Tako da oni koji su oženjeni, u momentu mu si imete, znači, gledaju šta? Ako su oni čisti od velikih nema nemaju problema, znači, obožavaju Allah, znači, ispravno, pokorili mu se potpuno, gledaju, znači, u svoju suprugu. Ako su p Ači stvari koji, da kažemo koji su grijesi, a nisu da kažemo nisu sprečavali te grijehe. Ači onda, a onaj sigurno i tad kazna, ako je pustio čovjek svoje supruze da radi šta hoće. Znaci i ne upozorava da kažemo na nesuzbija, da kažemo njenog griješenja. Onda i njegova kazna. Kao znači, što to što on govoram za njom. I ovdje se isto odnosi tako tako se isto odnosi na na djecu. A pitanje djece Ovdje bi trebala isto da bude jedna posebna tema i mi smo, nažalost, ja lično zamirim prvo sebi pa i mnogoj braći u pitanju djece. Nezamislivo je, nezamislivo je da kažem vidjeti čovjeka ili ženu, znači potpuno pokoren je Allahu, a pustili djecu i da djeca radi što hoće. Kako čovjek može gledati, subhala, Ili ne bi čovjek mogao zamisliti i ne bi niko to sebi, da kažem, dozvolio da put da vidi djete da se tuši fizički, da će znači umrijeti, a da neće skočiti za njim. To život, da kažemo, dati za, za, za, za život djeteta. To je fizička, da kažemo, fizički osjećaj da ti djete spasiš. To je spašavanje na djunjaluku. Gdje su naši osjećaji? Kada su u da kažemo, spašavanje naše djece od glavno, glavni da kažemo kazni rijeka nabujala jeste vid kazni može da kazni da kažemo čovika a može i život nam uzmi ili druge stvari na koje s kojim da kažemo imamo, kojim se možemo počistit da ugrozi naše da tajmo i zdravlje naše život Međutim gdje su naša razmišljanja gdje ima čovjeka Po pitanju da kažem naše djece dijete punoljetno. majka kaže pusti ga nek paver nek kad ustane i kona Sunce izađe, ne klanja sabah. Pusti ga nek umoran. Tako isto otac, apsolutno zaspi, klanja sabah, ne gleda je jel djete mu klanja ili ne klanja. Gdje imaju djete? Poviš svega i, kažem, imate škole. Dijete u školama, djete u školi, apsolutno ne zna je u klanja ili ne klanja. Ima djete u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u Mi moramo dobro povesti računa ako hoćemo da promijeni se stanje u našem društvu. A eto je, primamo nam poznat inna llaha la yugayiru ma biqaumin hatta Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. Allah neće promijeniti stanje jedne porodice koju za koju koju zadesi musibet ili musibeti. Ne će Allah promijeniti stajanje jedne poroci ili jednog čovjeka dok taj narod ili dok taj poroci, taj čovjek ne promijeni sebe. Je ovdje vidjećete ćete musibeti, zašto sam odabrao ovu temu, upravo što su musibeti glavna kočnica, odnosno grijesi naši glavna kočnica u napretku u bilo kojim pogledu. S kojeg god strane da gledate, bilo koji napredak ili bilo koji hajra ko hoćete, ili prepreka bilo kojeg hajra ili svakog hajra, jest to upravo naši grijezni. I musibeti ne dolaze osim zbog naših grijeha. I zato je ova tema, da kažem, toliko bitna, i je budemo razumjeli kako treba na ispravan način, moćemo, da kažemo, olakšati sebi život na dunjaluku, a svakako i na hiljeću ćemo, znači, okoristiti se o ovim, o ovim, od ovih stvari. Što se tiče musibeta, znači, precizno i jasno došlo u Kur'anu, oma je sabakom imu Sibetom, kad imate sebe dejniko. Sve što vas zadesi od im Sibeta, to su dijela rukovačne. Mi, koji smo, da kažemo, obični ljudi, postanici, znači, i postanika na, na uhudu, kada je bio, da kažemo, kada je obuhvatila kazna, nije imao grijeha, apsolutno, to je poznato. Znači, ali kazna je obuhvatila zbog koga? Zbog onih koji su se ogriješili o, Allaho, o, o naredbi Allahog poslanika, sl. s.a.v. Na kraju dvije kaže Allah poslanika s.a.w. Kako će jedan narod uspjeti, a ogriješio se o naredi poslanika s.a.w. Kako će jedna porodica uspjeti, a ogriješio se o naredi Allah s.a.w. Kako će jedan čovjek uspjeti da nađe posao, da popravi svoje kaže ekonomsko stanje, da nema problema u zdravlju, da nema problema da kažemo žena isto tako u porodicu, nema problema sa čovjekom ili čovjek nema problema sa ženom, nema problema sa majkom, sa ocem, sa komšijama. Ne može to popraviti. Te seriu istlehu ka mu asu Kako će uspjeti narod? Kako će popraviti to stanje? Asu rasulahu grešni su narod je Allahov poslanika ili on narod je Allah subhanahu wa taala. naše prepreke u našem životu, boljitku Naše mjesto je upravo naši Donu. Ovdi isto mora se čovjek uh, osvrnuti na Donu il il khalwa. Mi se na tajne grije. Kažu lama, kada Donu muhlika. Grije u tajnosti su oni koji čovjeka pokose. Znači, grijesi u tajnosti, ljud, znači, zaustave čovjeka u svakom hajku. Mi možemo danas glomiti pred ljudima i u džamiji, da se vidi, da nas ljudi vide u džamiji i na sabahu. Međutim, ovo je najveći djelah za pri priča, čak i za odrast. Ovdje se čovjek osamlje. I je, znači, svaki od nas se može osamljiti u po dana, u noći. Zatvori vrata, zaključaj, znači, otvoruj nežu i uđe gdje hoće. Ovo je, čelite, bomba koja ne ubija, ali izrašeta. Koja, da kažemo, čovjeka izranjava. I na kraju umri. Ilam ar rahim ar bohu. Osim kome se Allah smo ovo koristiti i u dobre stvari. Na YouTube-u ima. E, Dosudnjeg dana će biti, znači, borba između zla i dobra. Među zla i dobra. Međutim, e, primjer, jedan kaže, Ešabu je umnu u hajru je husno. Kaže, šer ili negativne stvari, one su opšta stvar u svakom, da kažem, drušku, u svakom skoro vremenu. Znači, šer. Ti gdje god se okreneš, ti ćeš naći, da kažemo, šer. Ne znam koliko miliona, da kažemo, stranica ima gdje ti možeš dođi, da dođeš do, do, do šer. A manje ima, daleko, daleko manje, znači ima stranica gdje možeš da dođeš do hajra. Međutim, borba ima. Kaže, e šerru je šer je umno. Šer Kaže, je opšta stvar. I mi kad se okrenemo, da je uglavnom šer, razprostanje na, na, na dnjalu. U Alhajru je husu, a kaže, hajra ima ono koliko ga mi proizvedem, proizvedemo. Samo koliko ga čovjek proizvede. Koliko njega ima. A šer, znači, ne nesele amar, kaže, duša je sklona sugu. Svaka duša je sklona sugu, znači, lošim. Klonat, znači, Allah je stvorio, znači da bude skona. Samo je možda za, zauzdati onaj koji se odlučio. Koji se odlučio znači da živi u islamu. Bedel islamu gariba, ovo je sa jaudu gariba, ovo tuba, ali izguraba. Ali je malo ljudi koji se odlučili. Tu je Allahov sunnet. Znači, bedel islamu gariba, kaže, islam počeo jedan pojedincima. Evo pogledajte u kakvim koliko ima na ljudi Koliko iljada istanovnika E probajte izbrojati koliko ljudi klanja bez svakati. Laha ako bude 5% ili 10% to bi bilo ovako. I zato je, an, kaže za sene, kaže, kad Islamu gariba, kaže, Islam počeo na pojedincima. Ose je Udu gariba, kaže, i se na pojedince. O tuba guraba, kaže, blagoli se tim pojedincima. U drugom tepsiru ovog hadisa, kaže, o tuba guraba, tuba ima, kaže, zove se drvo u džennetu, Kaže, dobiće, kaže, oni ti garidi, ti pojedinci, kaže, imaće drvo u džennetu. Sad ti je obećan džennet. Allah molim da nas uvode u džennetu. Što sliče musibeta, se vratimo. Čovjek gleda, znači, sebe, znači, u onom momentu, znači, kada ga zadesim u sibet. Ako je imao pri sebi velikih grijeha, kaže Allah, posljednji za selem, kaže, ila je hadda Allahu kauman ibtelaham. Kaže, kada Allah zavoli jedan narod, kaže, telahom, kaže, on mu pošalje Belaje, pošalje u Musibet. La Allahom jerži um, ne bili se povratili. I pravi vjernik šta? Kada zadesi Musibet, ne gleda da ne zadeslo to zbog ovoga ili zbog onoga, to je zbog moje žene, zbog moje djece, zbog mojeg ovoga ili onoga, ne, nego zbog mene samog. Ako budemo tako gledali, znači, Musibet zadesio je zbog mene samog i pravi vjernik šta revidira sebe. Zato imate u vama, ljudi se u pitanju iskušenja, dijelile na tri skupine. Prva skupina jeste kada ga zadesim u sibet, neće znači mu biti oprošteni, neće imati ikakve fajde od te musibeta, nego će još, kaže Allah, ja, da, da će povećati mu taj musibet. Druga skupina jeste kome će biti oprošteni grijesi. I treća skupina bit će znači, oprošteni grijesi i posebno će nagradu imati opet na, na, na hirapu. Prva skupina jeste ila ومن ساخط فله ساخط kaže kad Allah dovori jedan narod pošalje musibet, musibetu kaže dama radiya lahu rida znači ko je zadovoljan sa tim musibetom ko ko steneljuti na Allaha ko znači prihvati taj musibet kao znači da znači, revidirao znači da se vratiš sa tog da kažemo što se skrenuo s kursa kaže Tko je rađje, faleho rida, a on sahti, faleho sakat, kaže ko bude zadovoljan sa tim musibetom, onda pitani se posle kako će čovjek iz zadovolja na musibetni. Ima ima bela, ima problem. I to se objasniti. Kaže, "Umen sakita faleho sakat", a kaže ko ne bude zadovoljan sa tim musibetom, ko se bude na Allaha naljutio, faleho sakat kaže Allah se na njega I to upravo dokaza na i Allah će se naljutiti na njega. Znači, i neće mu oprostiti grijeh, nego će još povećati taj musive. To je prva kategorija. Ko ne bude prihvatio taj musive, i ne bude zadovoljno sa taj musive. Drugi primjer jeste, odnosno druga kategorija ljudi jeste, kome će Allah smao tada, znači, oprostiti grijehe. Kaže, Allah, ko sam je sredem, kaže, neće čovjeka mogu me ništa na dunjaluku. Kaže, na kraju spominje, kaže, u Elovu a sao ka kaže je onaj tr tan kada ga ubode a kaže da mu Allah neće šta oprosti ti grijeh ništa od musibeta čovjeku neće čovjeka neće zadesi na bilaluku a da molas mohameda da neće znači, oprosti znači dio njegovih grijeha najdite kome će Allah znači oprostiti grijehe onima ma koji šta osabure na musibetu jedna sahabijka Umro je jedan, neko od njenih rodbene, da je čovjek ili neko bližnji. I na kaburu je naricala. Či znači, nije, nije se pomidila sa smrću tog voljenog. Poslanica srana, znači porlazit ću pored njeh, kaže ispiri ja amet Allah. Kaže, osaburi Allahova robinjo. Kaže, da ke Nije gledala uopšte ko je. Ja, da ke ani. Kaže, ne znaš ti šta je mene. Kaže, idi od mene. Kaže, ne znaš ti šta je mene zadesilo. Koji je u mene snašao? Jedan ashab koji je ovo posmatrao, poslanika sallam nastavio put, došao do kuće, došao do ove sahabike, radi Allaho tada kaže, znaš li ti ko je bio onaj čovjek? Kaže, ne znam. Kaže, tu je to Allahov poslanik sallalama sallam. Kaže, Allaho mi nisam znala. Pa je požurla do kuće Allahov poslanika sallalama sallam, pošto nije bio niko od čuvara kod njegove kuće. Kaže, Allaho poslaniće, ja nisam znala da si bila bio ti. Kaže, Oči da kaže, sam dala da si... Da si to bio ti, ne bih rekla, idi od mene, ne znaš što me zadesilo. Kaže Allah posljednik, da se nem, ide me sabru, in da sadmeti lule. Ovdje je dao des svakom od nas. Doista je se sabur ogleda, in da sadmeti lule, kaže pri prvom udarcu. Ti nakon dva dana, ili pet dana, 10 deset dana, tičeš se ohlat, razumiješ, tičeš ćeš prihvat, to ne zadesilo. I to se ne smatra na saburom. Nego je sabur onda, kada čovjeka kad zadesi mu sime, Ako čovjek osaburi pri, pri prvom udarcu, Allah smutra za tim musibetom šta čovjek obriše grijehe. I zato upravo jesu musibeti da Allah smutra šta čovjek obriše grijehe. Koje grijehe? Za grijehe koje, za koje se on nije pokajao. Pomećemo, znači, vraćamo se. Jer ovi ovaj musibeti, to je drugi stepen ili druga, da kažemo, prilika za da sretneš tvojega gospodara, on ti obrisao grijehe i da te uvede u džene. Ima pri ove musibeta, ima i na druga spas koji ćemo mi večeras ako hoće da spomenu. Ova druga kategorija jeste počela s bona tala, znači oblistati grijehe. Već je čovjek ništa od musibeta, a da molamo kaže makar i onaj trim da ga obode, a da mu Allah ne neće sa tim oblistati grijehe. Ko? Oni koji su ostabudli da kažemo u momentu musibeta. I to u momentu musibeta, u prvom, znači, u prvom tom da kažem udarcu, pri prvom udarcu. oni koji osabure nakon vremena to ne dačunate s saborom i on neće isto biti, neće biti oprošteni znači grijesi treća kategorija jeste ljudi kojima će biti ne samo obrisani grijesi nego će imati posebnu nagradu, jeste oni koji su šta? koji su osaborili i bili svjesni ovoga hadisa imate ljudi koji šta, zadesi nam sivet on osabori kažu ko kamen, ko drvo Naci odrbenje apsolutno znači ne može puhati ne znam ništa koji vjetrov znači da ne znam ti šta da ga zadesi on kostjena ništa ne ton se žali ni to razumješ ide dalje samo. Znači, a imate muslimana imate vjernike koji šta oni su svjesni znači ovog hadisa da kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi znači kada čovjeka zadesi musibet ništa da nije od musibeta zadesi da da nam Allah nečo prosti grijehe znači ti si svjestan toga i ti zavoliš da kaže budeš uh, tamar radiye Allahu Kaže, bude zadovoljan sa tim. Šta svjestan je da musibeti, znači koji dolazi, znači čovjeku gri, brišu grijehe. Allah subhanom tjela, neće čovjeka dva puta kažnjavati. Čovjeka koji Allah subhanom neće kažnjavati na dunjalku, znači on mora da bude svjestan, ahiretu, ahiretu me neće Allah kažnjavati zbog mojih grijeha za koji se ja nisam pokaju. Međutim, pravi vjernici šta? Kada ga zadesi musibet, on sebe revidira. Revidira sebe, znači vidi gdje je on pogriješio Jer u sivetu jesu upravo, znači, Allah hoće da ti griše grije, tvoje grijehe. Neće Allah da te sretne, a ti, znači, sa svojim grijezima. Ne može čovjek svesti Allah brljan. Naši grijezis dokazuju, mi imamo grijeha koju samo Allah zna. Oni imamo da pokrije naše grijehe. I ono zato da pričamo al donobol halawat muhlika. Kaže, tajni grijezi su oni koji, kaže, čovjeka jednostavno ogoli. Čovjeka koji ubiju. Ja ne da ne da ti ideš naprijed, apsolutno. I zato Allah kada zamoli čovjeka, on mu pošalje iskušenja i onda čovjek pravi šta, revidira sebe. Vidi gdje sam ja pogriješio. Ja ne mogu ispomnati al'chu spomenti radi ibreta, samo radi pouke. A, mog malo je auto udarilo kada je imao neki 3 godinu. On i sam pojednog servisera nešto da da odem on je bio u autu sa sa sa mojim ženom sama i kom svojom izašao iz auta igrao se znači međutim on je mene video na drugoj strani ulice kod ovog servisera i čim ja vidio apsolutno dijete kod dijete tri godine ali samo izbio auta proletio znaš da dođe kod mene mati nije mogla da apsolutno vidi znači kojom brzinom močio izmođ auta auto išao direktno on je udario sa strane auto kako je udario pao pod točak iz zadnjih točaka preko njega na, na moje oči Da što ovo spominjem, radi i breta, Allah mi, znači, ja gledam, točak prelazi kako od djeteta, u tom momentu svi moji grijesi su meni, ispred mene bijene. Znači, svi moji grijesi koje sam ja ikad uradio, znači, učinio, a supruga moja istoga, kad sam poslije sveđo pričao, kaže, Allah mi, kaže, ista sva se meni kaže desi. Međutim, znači, ninoz, rahmet Allah, znači, njimu se ništa desilo. Malo razviju čelo... Ona, Allah onaj da Allah je preko karlice znači guma prešla da je jedan lom znači nije djete imao trauma je bilo znači dva tri dana posle dijeta apsolutno znači, se vratio se kodanišan nije bio ni ohitnoj pomoći kažeovi traumira tako roteri znači oni ujedno ne mogu da vjeruju znači da je prošlo kaže da je prošao auto preko njega znači tebi nije moglo biti znači zdravo pa što im se vidi <clears throat> tragovi gume znači šara od gume se vidi znači na tom bilu i sa bil s na cima gore pregledali dijete kaže ništa nije bilo hvala Međutim, milost i, kažem, rahmet Allaha subhanom taliči prema meni. Pa nije se ništa desilo da ono bio Allah da je djeto ostalo, da kažemo, stakak to da je bilo, da je imao posljedice, znači, čita život što se no, može desiti i dešaje se ljudima. Opomena svakom od nas. Kažem Allah, mislim radi Ibreta, hoće da to spomenem. Znači, ja sam sve svoje grijehe vidio. A oni, molim Allah subhanom taliči da sačuva, znači, naši grijesi su, znači, razlogom musibeta koji, zadesi, koji nas, kažemo zadesi na našem na putu, na našem radunjaluku. Međutim, povuka svakog od nas treba da bude paste musibet su druga, da kažemo, kategorija ili drugi stepen, ili druga stvar. Na drugom mjestu kod vjernika onaj, kada se gledaju te, da kažemo, stepeni, prvi stepen kod vjernika moraju biti šta, teuba. Znači, Istifara odnosno tolba znači da se čovjek pokaje za grijehe. Čovjek će viditi kažnjavam samo odnosno sa musibama bićemo mu slatiti musibete samo za grijehe za one grijehe za koje se čovjek nije pokajao. Znači ima znači kontinuitet u grijesima. Rabbulahu nas nizal selam kullu bani adam khata' wa khayru khata'ina at-tawwabun. Znači svaki sin Adama je šta griješni. A neko ne misli znači ima meleka od mi gdje rekla mini mad melekanatna orki sin adamovi griješni međutim hayb tawabin khairu khataina koji se kaju znači čovjek kad ne griješi kaže Allah smutala, znači niti zamijeni znači narod koji će griješiti koji će se kajati i uvijek će sa grijesima spomnje se znači kajanje znači nema čovjeka koji neće pogriješiti mene Allah je porio meleke bez njih čovjek je grišni međutim za koje grijehe Allah subhanahu wa taala kažnja I na sudnjem danu će Allah tražnjavati samo sa velike grijehe. Male grijehe koje čovjek kuradi, čovjek se poselami sa vratom muslimanom, ne sa sestrom. Znači sa vratom muslimanom, ako se selami sa sestroma koje mu nisu mahran, znači još je veći grijeh. Uh, S ovim, da kažem, uh, pozdravljanjem, Allah priše grijehe male. Čovjek odi u žamiju i vrati se Allahom priše male grijehe. Ibtisam, znači Os, osmije, znači u lice tvojga brata, opet kažem, ne sestri. Ja, zašto u ovom vladinu malo hoću da on, uh, oni su najkritičniji. On, uh, osmije, znači u lice tvojga brata isto je sadatak, znači isto sa tim on trabiti ište male grijehe. Ko je Allah grijeho, ne briše, ne briše velike grijehe. U lilahi mazalu l'ala. S Allahom mi se primjerom ne može ništa porediti. Ja ću vam samo jedan primjer navesti. <clears throat> čovjek ima problem sa nekim čovjekom u radijom neku stvar ogromnu ili veliku stvar Kažem, zakino ga je za nešto što je ogromna stvar ima tu Hebert da kažemo tih onaj primjera nećemo navoditi konkretan primjer čovjek je razvoji zakino čovjeka i ovaj mu ne može da halali nećemo halali absolutno. u radijom mu znači nepravdu znaš, samo međutim kada taj čovjek uvidi tu to nekad počinio, sume brato, i dođe izvinimo se. Pogotovo po pitanju koje ti hakovi da kažem budnanske stvari donese tu stvar da kaže halali domene bilo. Ne znam šta mi se deslo. Prostim, evo. Ili nekro mu nešto, evo. Odufirati halale, ne znam šta je bilo, ja sam se pokajao, neć više timak raditi. Čovjek se razumije znam kako je srce da je, da ima, razumiješ, on će njemu kad kaže čovjek halali mi izvinim, prele, preletio sam, ja sam kriv. Nema čovjeka hamun koji neće halal و لله مثل الآلة صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعطي الله كذلك لن أخبره فى جاء الله سبحانه وتعالى و كنت أعطي الله و قلتوا استغفروا ربكم إنهم كان دفارا يرسل السماء عليكم إدرارا و يمزدكم بأموال وبنينة و يجعلكم جناتهم و يجعلكم منهارا و kažemo kultu stavkviru. I reci im, i stavkviru, kaže, tražite iz tih kvar, tražite oprost od svoga gospodara Jursili sema alikom i draho. Kaže, on će vam poslati, kaže, obilnu kišu. Jursili sema alikom i draho. On ditkom bije moalim i Kaže, on će vam dati i metak, i dat vam porod. Ovdje, ovaj se primjer često puta spominje, kod Hasan al-Basilja dolazimo, jedan od učenika, žali se, kaže, usilj moj kaže izgoraše, A pa on kaže istatkerilla. Kaže povečaj svoj istekvar. Kaže da suvi se kaže traži oprosta da lama. Dolazi drugi kaže mu isto tako. Žali se nema nema imetka, siromašan čovjek, znači iz dokraja. Kaže mu Hasan albaski kaže istatkerilla, kaže povečaj svoj istekvar, normalno. Treće dolazi da je oprosti za Dolazi treći čovjek kaže ne mogu da ne mogu da imam djecu. Čošćen čovjek nema djece каже став перена каже полагај своје степана један од слушаника каже шех каже ابو سعید има коњу или тај надим абу سعید каже три човека различишта долазе и жале се за старити у кучиш на истикпа каже фазар не знаш каже ајела каже окулту став керу раббаку иннеху кане гафзара ерсил сама алейку идрара ويمдилкум биамвалин وبнина ويджаллкум джаната уджаллкум анхара юба хакити тир каже не знаш да ајди каже ласно каже рецим Čine iz kaže pa će im Allah postati znači ona. Ina hokeana ga fare, kaže, ona onaj koji puno prašta, kaže postati, kaže kišu će im postati iz neba, da će im metak i da će im porog, da će im dječje. To je ajet. Međutim, ovdje mora se za, zastati. Rivajet, koji mis većina znamo, kaže da je Allah u posljednju sedam u toku dana, 70 puta činio iz tekva. toku dana. Drugi rivajet kaže da je preko stotinu puta činio iz tekva. Prije da se svečuli za ajde ovaj, za upredaju. Znači, da je preko 70 puta čini istikvar i da je preko dubar puta preko 100 puta. Međutim, čovjek kada kaže posle namaza je stav kurala, stav kurala, stav kurala Allahu men te selam, men te selam te barek ezim. Ja zelj zila Čovjek je stav kurala kaže, kaže Gospodu oprosti mi, Gospodu oprosti, Gospode Ovaj istikvar ulazi u edika, ulazi u spomljanje Allaha. Istikvar koji se traži u omeatu da bi dobio znači Allah da ti pošalje kišu mi na m prostoru znači nema problema sa kišom ali desi se u ljetu da nemamo kiše pa usjevi znači na ma pa kažemo izgori ali u tamo na mjestima gdje postane da sva život što je srži, kad pada kiša i oni su i te znači uh, da kao pečatili je puna ovaj primjer i ofečatili kod nje nego kod nas ali nama se dešava da mi posijemo znači usije nema kiše pa pšenica ne znam izgori ili žito izgori kukuruz izgori znamo mi ovaj da kažemo razumijemo mi ovaj primjer Znači, da bi Allah poslao, znači, kišu da, za naše usjeve, da bi nam dao ime etak, da bi nam dao porod, Allah traži istikvar koji... Traži istikvar, ne ovaj da kaže me stavljeno, stavljeno, ne, nego traži Allah, smutnila, znači, da zem, za grijeh za koji si ti učinio. Hasibu enfusekom kablematu hasibu, kaže Omer radijallahu anhu, kaže, hasib hasibu enfusekom kablematu hasibu. Kaže, preispitivajte sebe, Ili činite obračun, znači prije nego, dan, prije nego što dođe dan obračuna. Mislim se na sudnjem danu. Koji obračun? Da čovjek sad ne na veče šta sam ja uradio od grijeha? Nema čovjeka koji ne griješi. Šta sam ja u toku dana uradio? Prosti imate mi, imamo grijehe, da kažemo čovjek, da kažemo fizičke grijehe, čovjek neće da klanje ostavio nama. Ili čovjek, ne daj Božem, opsovo nekoga, ili uvrijedio nekoga jezikom. Imate druge grijehe, da kažemo, one srčane grijehe, unrašnje grijehe, razumiješ čovjek zavidan. Imate grijehe koje čuje koholu. Imate grijehe, razumite čovjek, ne voli hajr drugim ljudima. Mrzi, prezire braću. Prezire muslimane. Bez razloga. To su sve grijezi koje, da kažemo, u našim prsima, u našim, da kažemo, tijelima kolaju. Te grijehe, kad čovjek sebe revidira, nađe grijeh koju on čini prema Allahom. a kaže, sallahu per Allahom, Kaže iskreno. Mi dobro znamo, znamo. Znači, šertovi da bi Allah primio teubu. Znači, kad čovjek kaže gospodar moj o prostini imaju četiri uvjeta da bi ti Allah prihvatio tu teubu. I ako ti Allah prihvati tu teubu unaziš u ovaj aje. Jursini se malikom idrara. Ojom vidkom bijem malin obemine. Ujeđa lekom džernatin, ujeđa lekomen ara. On će vam spustiti kišu pa će vam dati i metak. Neće da biti siromašni. E što ni od koga? Ne trebam nikom do Allah smukala. Vi porod. I to porod. Pomenuo pet deset osam, prvo primila, a tu ga spomeni što se tiče da bi čovjek ušao, znači u ovaj u ovu kategoriju da bi dobio ove stvari, znači mora imati ispuniti četiri uvjeta kada kaže staviru. Znači šta? Mora da evidentira da kažemo grih. Da da baš Da zna koji grijeh čini. Revidiran. Znači da ja znam koji se ja grijeh uradio. I onda da čovjek osjeti znači srce. Uvijet da bi te Allah primio ta ubud tvoju. Znači mora srce osjetiti da je to grijeh. Moraš zna da je to grijeh. Druga stvar. Da jezikom kažeš je stavu perola. Treća stvar. Da čovjek se ne vrati na taj grijeh. I to je najteži, Najtežiji da kažemo za svakog čovjeka. Znači, da se ne vratiš na taj grije. I četvrti ulje da bi ti Allah primio tu teobu. Ako imaju hakovi, da kažemo, između ljudi, ukrosi nekom nešto, onaj, da mu vratiš. Allah neće, znači, se miješati između ljudi. A četvrti ulje da bi ti Allah primio teobu, ukrosi nešto čovjeka, vrati mu, i onda se Allaho pokani. I traži halala od čovjeka. Ali da bi, tjela, da bi ti prihvatio teobu, moraš mu vratiti u stvar. Ako si je za negdje rasturio nemaš, je više znači vrijednosti, te stvari moraš mrati. Sad im se dogovor kako, ako hoće da tjela onaj, primite u. Ako hoćete znači, da imate ove stvari, odnosno da nemate isto, posibete. Kaže, dolazi, poslanikov sl. 7, dolazi jedan čovjek, jedan ashar, kaže, A usi mi ja, rasulallah. Kaže, ide me posavjetuj, Allaho poslanit ću. Kaže, istekim kada me omerte. Kaže, ustraj onako kako ti je naređena. Pa ste i s takim kao umrta oboga ta znači čitav islam. Oba ja sam ja razumio. Da tu lazi namazi, post, zekati, haџ i da ne smijem lagati, da ne smijem gledati, onije mi ne treba gleda, moram bar poglede. Mora mislit to musliman lijepo. Uh, Mora mislit Allahu lijepo. Dači ne smijem zavidit, znači jeste takim kao umrta oboga ta znači čitav islam. Kaže Habib ali ja rasulullah. Kaže nemalo kaže smali mi to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 Kad god čovjek da kažemo soroči jedan jednu svetinju kod Allahu u svetinju Allah ako te opet Allah voli pošaljiti šta sivete. No da se pripremamo na musibete. Koliko si spreman da ti musibete da kažemo da nosiš se sa musibetima. Često puta ljudi ne mogu da izdrže sivete. I zato imate ljude kada nabali na, nje, na njega naljega navale su musibete, čovjek ostavi sve. Ostavi potpuno Islam, ostavi namaz, ostavi sve. Uh, imate isto jedno često pitanje postavlja se kod običnog naroda, kaže muslimani ili oni koji su uvjeri ovo razumiju. Često puta se postavlja pitanje kaže čovjek niti klanja, niti postije, niti nit ide na hađ, niti dijeli zekja, a pa kaže lijepo živi, ima sve. Auto, kuću, ide na more, ide ovdje, ide ovdje, ništa mu ne pali. كاجا الله سبحانه تعالى لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم بواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما عوت اخذناهم بقطه الى هم مبلس قول ديسته الله سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به كاج كدوان زبورو انه ساجي ما يالله ذكروا به ساجي ما الله ساجي اوضاريو شوبيك زبورو نماز بو زكاه زبورو اسلام لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء فجاونا كساوني يعني اودا يو غرييه اذا سيفتت غرييه فتحنا عليهم ابواب كل شيء فجميع ما نفتح ما نفتح مراتا كاجي سفيو جيفانيا نفتح لهم مراتا كاجي اه لما نسوا ما ذكروا به فتحنا لهم ابواب كل شيء حتى اذا فاره بمعوته كاجي يودا كاد بودو كاجي Zbog onoga što im Allah subhanahu ta'ala dao. Kaže, ahad nahum babi te tebi. Kaže, Allah subhanahu kaže, ahad nahum Kaže, iznena daj min. kaže, uzmemo sve to. Ne samo im je etak, nego zdrav je. Jedan je čovjek, subhanahu ta'ala, zdrav potpuno. Otišao zbog nekog bezveznog, da kažemo, bezvezne stvari. Otišao u bolnicu i na, na kraju ustanovili šta, rak. Salah sači rakostano znači i kažem mu doktor ostalo ti možda neke tri sedmice krez je života. Hatta idha farhu bima'utu kaže onda kada soni a da budu radostni zbog onoga što im je Allah dao o svoje blagodati kaže ahadnahum bakata. Kaže mi kaže Šepam Allah kaže ahadnahum bakata Ka Šepam mi kaže a idha hum kaže onda kaže sve pada u vodu. I Allah smota znači daje ljudima na dunjalu To je opet onom, onom, daje Allah smutala onim ljudima ko ga nije zavolio. Onom ko ga je zavolio, znači Allah smutala, znači šta, damo da mu Sibete oni koji su u tom Allahovom, da kažemo, okrilju. Onaj, oni šta, kada dođe mu Allah Allahom se revidiraju. Vidje gdje su pogriješili. I ako zaustave se na grijehu, Allah te neće dva puta kažnjala. Znači neće te na hiraju kažnjavati. Put Allah na žnjavku kazniju, Prihvati tako, revidiraj se, povuci ručno, nemoj dalje da ideš. I hajmo dalje. Ako hoćeš lijepo da živiš. Znači, pokorno, znači potpuno. Pomeni ćemo jedan primjer. Čovjek došao <clears throat> Mohamedu, šehu Mohamedu nablusio. Jedan šehe, sirijac. Heili, plaho čovjek, alim, da kažemo u današnjeg vremena. Došao mu čovjek, imao padavicu. Dobro mi znamo padavica, šta je on najvjutim čovjeke nema golnicu koju nije on obišao i krao lijeka i nije mogao naći znači lijeka zato uh, u zadnje vrijeme mu se povećavalo da kažemo dešavalo mu se možda u dvije sednice u 10 dana kaže u zadnje vrijeme mu se povećala znači ta padavica znači svaka tri, četiri dana i čovjeku došlo do ovdje došo po Muhameda Šejh Šejh Muhammed Nabusija kaže Šejh kaže imam taj taj musibe. Hatem ima li lijeka za mene? Ima li meni izlaza? Kaže su hamaš Šejh Muhammed nabrusilla yahfadha. Siti asa. Ajta kaže wa mata Allah muadibuhum wa ljude, sve dok se ti među njima. Kaže poslanik sallallahu alejhi I kaže Allah gneće kažnava ljude posle znači smrti poslanik kaže Uh, Mustafa, Firun, kaže, a oni, kaže, čine istikvar Allahu za svoje grije. Ona istikvar koju smo spomenuli o anaj solim onim šartovim. <coughs> Čovjek se ne vratima na, <coughs> na grije. I imate drugi ajt isto <coughs> sjetio se, kaže, še? <coughs> a, ima ajt gdje Svukhanov kaže, ne mogu sjetim. Hele, nisu, uglavnom, Allah neće, znači, kažnjavati ljude o Dok oni, dok oni budu znači zahvalni, sve dok su oni, Allah uspunom, znači zahvalni. I dok su vijenici. Ma jefanullahu bi adabikum in shakertum va jest Ova ajka kaže, nije Allah kažnjavati ljude, kaže in shakertum va amentum, kaže sve dok vi budete zahvalni Allahu na blagodatima koje vi uživivate i kada budete vjerovani. Međutim, ovaj čovjek nije razumio ovaj ajka što mu je čovjek rekao. ni čovjek bio uvjerit, nije bio na namazu, nije bio uopšte uvjerit, da kažemo, a musliman č kojemo muslimana ali ne dolaze ni u džumu da ne pričamo o znači, namazima ne ali jer to oni musliman molimo alada da da se da se smilje tim muslimanima da se vrati na na pravi put se vrati na na put, na, put namaza mi čutim oni koji ne žive u islamu znači osjećaju eh, tegobu u prsima i oni sami znaju koja je tegoba ta u prsima jer Allah je spodilo, znači to je priroda znači odnos susneta znači eh, zakon Allaho <kuh> Oni koji nisu uvjeri, koji se okrenu, da Aradan vikri, fejne lehu danka, kaže, da smo tila, kaže, koji sokrenu okrenu od Allahog puta, od namaza, od posta, od zekata, od islama, kaže, fejne lehu me išete danka, kaže, mi ćemo učiniti da teškim životom na dunjalku pre, na, na, proživi. Koliko god da imamo para, mi dobro znamo koliko se milionera ubilo. Izgubio je jedan milion, dva, on se ne može da podnese to ada otporite njihova prsa Allah samoznat znači, znači pobjegli bi ne bi mogli znači ne bi mogli razumijeti znači da čovjek može pored imjet kada bude onakva na prsa znači onakva je sposobna da kaže mu prsima na drugoj strani imate men amile salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyi yannahu hayatan tayyiba kaželas subhanahu wa znači <coughs> ko bude radio dobra djela najbolje dobro djelo jeste namaz posle shahadeta namaz men amile salihan ko bude radi dobra djela min zekerin au unta, kaže, bio muško ili žensko, uo huo mu'min, a kaže, pritom je mu'min, vjernik, fele nuhi je jennehu hayaten tajiva. Allah objećuje, kada mi ćemo učiniti, da lijepim životom na dunjanku prožive. Obećanju da lasku na ta'na. Ovaj čovjek, kada je došao, ovaj što je imao padavicu, dolazi kod šeha Muhammeda, kaže šehe, kaže, daj mi, imali rješenja kod mene. Šeheh mame se cijeti ovi stvari... Kaže, neće Allah kažnjavati čovjeka dok on sve zahvalan, do dok je uvjeri. Znači dok si ti zahvalan, dok si vjernik, vjernik Allah neće za, kažnjavati onaj koji je uvjeri. I onaj koji se kaje za svoje grije. Kada učini grije, znači pokaje se. I on kaže, objasni mi to malo. Kaže, moraš klanjati, moraš post, moraš sve ono broje znači stvari. Moraš obarati poglede, moraš uh, ostaviti ljude na miru, ne smiješ da budeš zavidan, ne smiješ... Znači sve grijehe, znači pobraju, da kažemo nevelike grijehe. Kaže čovjek, aha. Kaže čovjek je sebe uzel na papir i sve popisal. Kaže jutarni lik, večerni lik. Znači ko ćeš da budeš u Allahove znači, zaštiti. O, na, učiš Kur'an što više. Pod abdestom da budeš no, još na, najčešći. Kad mogu non stop pod abdestom. Izađeš iz vece odlasa abdestni. Pazite, ovo je za jednog čovjeka koji nije u, u vjeri a tu sve oni sami sve, sve to pisao ali čovjek došo do ovdje evo što je piše da se nosi sati oni sve se po približio i kaže čovjek je otišao kaže kad je čovjek otišao kaže zupa mene uhvatila panika šta ja mu rekao kad budeš to i to radio kaže neće ti lako žnjava to bi kazni znači pa ste onaj padavit za kazni musibet a U svijetu ni da neće doći bez razloga. Ovo je čovjek nije bio, apsolutno nije čovjek praktikuo vjero, apsolutno. I kaže, mene nauzela panika, šehe Mohamed kaže, uzela mi panika, šta je koja, kaže, ova njegova bolest neizliječiva, iz nekog, da kažemo, tog medicinskog razloga. I kaže su mala, u njega, kod šeha Mohameda je bilo sedmično isto predavanje, ali je bio utorak, ne znam koji je dan bio. Kaže, taj čovjek dolazi meni na predavanje, Sav, kaže, radostan. Pošto je bilo kratko vrijeme, radostan dolazi na predavanje, ne žali se ništa. Kaj drugo predavanje dolazi, kaže, prilazi, ne, meni prilazi, kaže, je Allah da nagradi. Kaže, od jednog momenta kad si me posavjetio, jednog momenta kad sam se ja prihvatio, ovaj, kaže, tvoji uputa, kaže, nijedno mi se nije desilo da sam imao padarcu. Pazite, čovjek u tri, četiri dana imao padarcu. Sljedeću sedmicu dolazi isto, opet dolazi čovjek, zahvaljuje se šeju. Kaže, Allah mi, kaže, sa teret pa. Kaže, Alhamdulillah, Allah, Allah, kaže, nije iskušao mene da čovjeku dam, kaže, upute i na kraj da, da nije uspjelo. Kaže, četvrti dan, četvrto predavanje, kaže, čovjeka nema. Kaže, mene je, okahar još sam se, kaže. Međutim, peto predavanje dolazi ta isti čovjek, kaže, šeh, kaže, nemoj da se, kaže, se kiraš kaže, ni, kaže, do tebe i do oni kaže, uputa, kaže, do mene. Kaže, nisam se ja pridržavao, kaže, on je uputak tvoji. Kaže, pa Allah, kaže, dao, vratio mi, kaže, on u ono, moju, kaže, on u padaricu. A kaže, ni kaže, do tebe, apsolutno, kaže. I, kaže, ona mi, kaže, još olačava. Ovdje, isto, su vam da dobro svako od nas zna. Či, naši griješi su naši problemi. Nisu probleme ni u državi, ni, ni u komšijama, ni u roditeljima, ni u djeci, ni u ovom, ni u onome. Neko su problemi jer u je te ljudi u nama. Čovjek je koji je spreman da se kloni grijeha. Ona koliko je bitna stvar da čovjek sad bi ovdje veliko pitanje se postavilo šta su to hajde ko će nam nabrojati sve te grijehe da liki. Jer tako čovjek bude e precizno čitao Kur'an. Znači, Onda će povroći sam sebi grijeha, a na kraju imate knjige koje su na pisaru hval Allah, znači mi danas imamo to. Mi smo bogati i te kako su stičile literature. Imamo, znači, čak i na našem jeziku imamo e, knjige gdje su povrajani svi veliki grijesi. Čak i mali, to misli i mali grijesi. A na kraju, vjerujte, da čovjek e, čita Kur'an, znači, e, da kažem da <clears throat> sa razumijevanjem, znači, da ne, ne žuri, znači, da samo da čita, spoznaće, znači, ti veliki grijesi. Allahom, onim se, da nam olakša, da razumijemo, znači, da su naši grijesi razlogom naših, da kažemo, A, sputavanja ili da kažem problema na gnjalku ja ću još samo hlaltiti spomenuti pošto su grijesi znači, znači u tajnosti muhlikat, znači ono što čovjeka hokosi, isto tako imate <coughs> l'amaru saliha il'halavat munđijat dobra djela il'halavat, znači u tajnosti znači dobra djela u tajnosti, znači munđijat, ona koja čovjeka spašava Znači, kad ti dođe, a imate primjer, a ne samo oduljio, samo vas samo napomenuti, ono u trojicu, kada su ušli u pećinu, pa kada je onaj ona kamen, stvijena, kada je zatvorila u pećinu, probali da je otvore, nisu mogli da je otvore, znači ogromna stvijena. Pa kažu, ona trojica kažu, danas nas iz ove pećine, iz ove situacije, ne može ništa spasiti do naša dobra djela. Pa su onda spomenuli, svako od njih je spasno, da spomenuo, Dobro djelo za koje niko nije znao do Allah. Spomenu. I spomenuću, ali ne mi ja sam oduđu koliko imamo. Kad smo počeli? Imajuš, imajuš. Šest minuto. Ok, možete. <laughs> ne, ne probimo rok. Spomenuću samo samo jedan interesantan primjer što se tiče ovih dobrih djela. I hoću da spomenim ove pouke. Mohamed Arifi, nama poznat, še Mohamed Arifi, je, uh, saudiski jedan dajaj, alim, uh, spomenje jedne prilike, kaže, prijatelj me zove Čudno, kaže, kaže šeh, anaj, evo me, kaže, u liftu, stara neka zgrada, nemaju uopše servisa više za one liftove. Stari liftove, kaže, nema servisa za njima. Evo me, kaže, u liftu, kaže, ne znam koliko, kaže, vremena pokušavaju, znači, zaglavio se lift, ne mogu da, kaže, izađem iz liftu. I ja o njemu, še se znaš mi, u njima kaže, ti si sad ustac i, kaže, ko ona trojica kad su bili, kaže, u onoj pećini. Kaže, moli Allaha, znači sa svojim dobrim dijelima. A ovaj čovjek što da je nazvoj, što se zaglavio u liftu, suhala čovjek poznat, da kažem, među, ljudima, među muslimanima, ko musliman, koji je dobar musliman. Drži se vjere, Poznat musliman. Kaže, subhanah nakon pola saata, ponovo zove šeha Muhamda kaže, šeha Allaha kaže, evo pola saata, kaže, prideram u glave. Kaže, šta sam ja uradio da niko ne zna od ljudi, da samo Allah zna. ka nisam našao ništa, Allah mi kaže što, je, što sam uradio, da samo Allah zna da niko od ljudi ne zna. Sve što sam uradio, kaže ljudi znaju. Polka. Polka, Allah mi je ogromna pouka. Onaj, Ali je radijel Allah, kada je umro, kad su ga gasolili. Možda vama isto poznate, nekom je od vas i poznato. Kad su ga gasolili, našli su na njegovim onaj, ramenima onaj, od špage, bilo je znači, urezano bi su ostali. A kaže, ne znam koliko je porodica ostalo bez pomoći posle njegove smrti. A kaže, niko nije znao tih porodica koje je pomagao. Halifa bio. Halifa muslimana bio. A na niko nije znao znači pomagao je toliko porodice. Toliko porodica on pomagao i kad je umrao, kaže, kad su zaslali, kaže, našli su na njegovim amenima te slavi. Opet kažem, da li poluke molimo našli, da budemo do koji će prihvatiti pouke iz moćne epoke predržava se tih pouka čuvati islam i ko se bude predržavo da kažemo potpuno nečala smo na znači kažnjava svoje robove niti je slati da kažemo sibe tako, budemo se šta ona, na vrijeme pokajali zbog naših grijeha a nema čovjeka koji ne grije al molimo da uspijemo da uspijemo na dijalki na